Salmul 220: Dăi și slavă către Mântuitorul nostru. Al slavă, Aslavă Ție cel care păcatele, neputințele și bolile noastre le purtat, iar pe noi ne-ai curățat. Al lui Aslavă Ție cel care în corabia bisericii tale ne-ai luat și de furtunile trupului, lumii și demonilor ne scăpat. Aleluia, slavă ție, cel care gura sufletului nostru e dedegat. iar rugăciunea de iubire și slavă ai ascultat. Aleluia, slavă ție, cel care mâna sufletului nostru a îndreptat, iar ia mila, dragoste și faptata ta, a lucrat. Aleluia, slavă ție, cel care cu slujba și cu împlinirea fericirilor ne-ai binecuvântat. Aleluia, slavă ție, cel care din mormântul trupului ne a înviat, și glasul tău în noi l-am ascultat. Aleluia, slavă ție mântuitorule, cel care războiul gândurilor pentru noi l-ai purtat și o cale cununii de spine ai luat. Aleluia, slavă ție mântuitorule, cel care pe calea ta ne-ai purtat, adevărul tău ne-ai învățat și viața ta pentru viața noastră ți-ai dat. Aleluia, slavă ție mântuitorule, cel care minunile tale pentru noi și cu noi le-ai înfăptuit și așezat. Alilui a săbățim mântuitorii, cel care să ne luăm crucea ne-a arătat, și prin aripile ei la cer ne urcat.